Välkomna till Radio Escape, En frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag vår mystiske man i skuggorna, Pavo Hemmingsson. Oh, ja, jag lurar där även denna veckan. Jag, jag är där lite titt som tett och ibland så får du syn på mig dessvärre Danny. Så att jag måste ge mig till känna och vi får prata om vad jag egentligen håller på med och vad andra personer i skuggorna håller på med. Och det är ibland väldigt, väldigt intressant. Ibland är det oh, bara så att man vill sucka och säga kan inte... De personerna bara går tillbaka och försvinna in i skuggorna igen så man slipper se dem. Och ja, jag vet inte riktigt var vi befinner oss denna veckan men nog rör det sig om skuggpersoner här alltid. Jag är tacksam över att du aldrig har dragit kniv mot mig i alla fall. För som vi har sett den här veckan så är det ju det som är kontynt att göra på gott och på ont. Själv undviker jag helst det scenariot och visst jag kan bli lite nervös när jag ser att du står där i skuggorna och blänger på mig men, men det kan ju vara av olika anledningar naturligtvis. Jag, jag tror bara att du vill hålla koll på mig så att, jag, mm. så att jag gör det jag ska, att jag redigerar avsnitten rätt och att jag, jag håller mina deadlines. Ja precis, jag, jag vill bara vara lite beskyddande och se så att eh, du har det bra och eh, det inte är någonting som, som stör dig i ditt arbete för det, det måste man ju ta tag i på en gång. Så eh, jag, jag gör det av kärlek den. Oh, det, var, det var väldigt storsint av dig måste jag säga. Jag, jag, vill, jag vill inte fundera allt för mycket över det där för det, det leder nog längst stigar vi inte vill trampa på men jag, jag uppskattar om tanken åtminstone. Ja det är bra det för det, det finns en omtanke där. Det må, var, må hända lite snevriden i vissa människors ögon men ja, det, det är bara av, av godo jag, jag vill göra det här för det finns så mycket hot här i världen som man behöver beskydda både sig själv och andra från. Den saken är ju säker, tyvärr. Och ja, läget kan ju växla väldigt snabbt från bra till dåligt beroende på vilka som dyker upp och vilka ja vilka intentioner de har egentligen. Och det är ju också ett ämne vi har varit inne och, och trampat lite på den här veckan. Och det var ett ämne som blev, ja föreslaget för oss. Vi fick ju mejl om att kan ni inte titta på den här filmen för när jag väl spelat spelen och där är ju det, det första problemet egentligen. Ingen <laughs> av oss är ju fans av spelserien. Inte för att jag inte är intresserad jag, jag tycker att det här låter som en intressant spelserie och vissa delar av den lockar ju mig ännu mer. Det finns ju bland annat den som heter Black Flag som undertitel, men nu är det ju mycket pirater och sånt där och jag, jag tycker att det är ganska spännande så, så den titeln lockar ju mig, det, det kan jag mm. ju inte förneka. Men jag har inte haft tid eller möjlighet eller direkt lust till det just nu just därför att det har varit mycket att göra, vi sitter och poddar, vi har arbetar och så mycket annat så, så speltiden har varit ganska, ganska liten på sistone. Ja, och när man väl har möjlighet att spela så är Ubisofts titlar kanske inte högst upp på, på min lista. Det är, det är inte riktigt min grej faktiskt. Det är någonting i, i det de gör som eh, inte riktigt eh, överensstämmer med, med sättet som jag vill spela spel på. Och, mm. Det är inte den upplevelse som jag egentligen vill Få ut av det hela. Visst finns det eh, någonting intressant att hämta i den här serien men eh, ja, det är inte alltid mekaniken, eh, utformningen, nej allt eh, med, med UB-savsspel som eh, jag, jag tycker är, är så väldigt intressant egentligen. så. Eh, Nej, det, där, där har jag faktiskt hållit mig ifrån. Det, det finns så mycket annat att spela. Men eh, kanske man, man kastar sig in i något av spelen en vacker dag. Men eh, det har inte skett en Och jag är lite stannar. Jag är lite så här suspekt inställd <laughs> till eh, själva handlingen i de här spelen också. Hur det är utformat. Och nej, det, det är någonting där som eh, inte riktigt. Det känns som min grej heller. Den historiska aspekten är ju högintressant för min del men sättet som de har applicerat den på har inte riktigt tilltalat mig. Ja, Ubisoft är ju ofta med i lite små skandaler här och där om olika beslut de har tagit och hur de väljer att sköta sin verksamhet och hur um, de som är investerare blandar sig i hur studion gör spel och liknande. Alltså där, där är många varningstrianglar som kan dyka upp på olika titlar och... Ja, där är ändå titlar som jag tycker har varit väldigt intressanta som de har gjort. Jag gillar deras Rayman-serie till exempel. Och det är väl för att det är en, det är en trevlig liten plattformare där man hoppar runt och gör olika konst och liknande. Det är, det är ett väldigt rättframt spel på så sätt. Den här serien har intresserat mig och har lockat mig- och det är ju historieaspekten och det är vad man kan göra med det här konceptet- som lockar mig. Men sen har jag hört saker och ting från annat håll- om hur de har löst problem- hur de har utformat saker och ting- som jag känner mig lite lite skeptisk emot. Och då, mm. då är det lätt att säga- ja, jag kan spela det här- eller jag kan spela det här andra spelet- som, som också är lika lockande- men som jag inte har hört lika mycket tveksamt om- Mm, det, det, det är väldigt lätt ibland att göra ett sånt val. Oh ja, för det, det finns ju gott om spännande titlar nu för tiden från alla handa utgivare så det, det finns ju ett visst mått av konkurrens där. Och är det någonting som inte känns hundra rätt så har det ju en tendens att falla åt sidan så att man testar någonting annat istället. Och det här känns ju också som en serie som inte riktigt behöver mig som spelare. Den har en fanskala en ändå så att den kan hålla sig igång. Så ja, det känns inte riktigt som folk behöver räkna med mig för att få in pengar till nästa projekt det, det har du faktiskt en poäng i att fanskaran är redan så stor att de, att de hustar upp titlar på det här sättet. Det, det är inte många år som har gått emellan att de har gjort varje spel. Och det gör ju att man, man kan ifrågasätta hur mycket tid har de egentligen ägnat till det här spelet. Hur, hur mycket finpolering och hur mycket eftertänksamhet finns det. Och... Ja, är man spelintresserad så håller man ju örat mot marken när det gäller sådana saker och då är det där ju där är saker som är tveksamma helt enkelt. Om det är spelseriens fel eller om det är Ubisofts fel, ja det kan vi nog spendera ett helt avsnitt att diskutera. Men det är ju inte spelet tekniskt sett vi ska prata om utan det är ju filmatiseringen av mm. det här spelet eller den här serien eller den här historien hur man nu vill välja att uh, uttrycka sig och... Ja, jag var faktiskt nyfiken när jag hörde talas om att de gjorde en filmatisering av det här för konceptet är lockande, idén är häftig. Folk som rör sig i skuggorna, lönnmord, hemligheter, konspiration och så mycket mer. Det, det är någonting där som känns väldigt fantasiäggande och lockande och gör man det på ett riktigt bra sätt så kan det nog bli en, en riktigt bra rulle det här. Problemet är ju att man, man gärna faller ner i ett par fällor som, som dyker upp när det är den här typen av filmatisering på gång. Och tyvärr måste jag säga att man har ramlat ner i en, i en hel del av de där fällorna. Ja, jag är nog rädd för det också här. Det verkar fortsatt vara, vara väldigt svårt för filmbolag att riktigt få grepp om... Ett spel, vad det centrala är i spelet och hur man översätter det till ett icke-interaktivt format. Mm. Vad som fungerar, vad som inte fungerar. Vad man ska behålla och vad man ska göra om och verkligen anpassa för sitt medium. Det har ju... Eh, skett många misslyckade försök här i eh, åren som har gått och det är väl inget som, som riktigt har lyckats, vi pratar ju senast om Warcraft om jag inte minns fel när det gäller mm. spelfilmatiseringar och det var ju också en filmatisering som eh, ville någonting och som försökte bryta sig fri lite grann från, från spelmallen för att göra sin egen grej men som ändå ja, föll lite grann på, på målsnöret här på många sätt och vis eh, där det, det fortfarande kändes som att de, de tog in kanske fel del av eh, spelaspekten här och det var saker de bara måste ha med för att blidka fansen. Och mm. det sker ofta på kostnad av själva historien, filmupplevelsen, flytet i filmen och så vidare. Så det, det är en svår väg att gå tydligen. Och det verkar inte vara någon spelfilmatisering som riktigt har vågat göra sin egen grej och stå på egna ben och... Visa tillräckligt mycket respekt för ursprungsmaterialet och våga gå åt sidan från det och, och utveckla det till ett vinnande koncept. utan Man, man faller alltid tillbaka på samma fallgropar mm. som man stöter på när det gäller att försöka på något sätt att replicera gameplay i, eh, i en film till exempel. Det, det känns ofta som det är själva den spelupplevelsen de försöker efterlikna istället för att arbeta med ett visuellt narrativ som ju faktiskt är styrkan när det gäller filmmediet. Ja, det största problemet med speladaptioner till film kan vi väl säga är att man, man försöker efterlikna upplevelsen av att just sitta och spela spelet. Och mm. Det, det går inte, därför att det är två helt olika medium med två helt olika förutsättningar film är inte interaktiv, det saknar en av de stora elementen i tv-spel, och det är ju naturligtvis att du som, som tittare är delaktig i det som händer, du kan göra en delval, du kan välja att prata med vissa personer, du kan välja att slåss med andra personer, etc., etc det beror lite på hur spelet är upplagt men du är ändå en del i hur allting fungerar. En film är ju en, ja en färdig produkt det är en utarbetad historia med början, mitt och slut och du sitter bara passivt och tittar på problemet är ju att en historia som är anpassad för den ena medietypen går ju inte att flytta över direkt till den andra medietypen därför att man, man förväntar sig att det finns element på det ena stället som inte finns på det andra och så vidare. Det måste omarbetas. Och det stora problemet förutom just det här avsaknandet av interaktion är att... Det saknas vision. Titta på de flesta spel som har blivit filmadaptioner så är det oftast beställningsjobb från spelstudion. De kontaktar en filmstudio och säger, vi hade velat göra en filmadaption av eh, vilket spel det nu än må vara. Och så försöker man att hitta någon som kan tänka sig att göra ett sådant jobb och så letar de efter skådespelare som kan tänka sig att spela sådana roller, etc, etc. Och Inget fel i det, men det saknar vision och det saknar passion. Därför att när man tittar på en filmskapare som har en idé. Jag vill göra den här historien och jag vet precis hur jag skulle vilja lägga upp filmen. Jag vet vilka kameravinklar jag hade velat ha. Jag har kanske till och med skådespelare i åtanke som, som passar de här rollerna etc., etc. Det är en väldigt stark idé om vad som ska göras, hur det ska göras och vad man vill åstadkomma. Men när man får ett sånt här koncept i knät och man vet att det sitter liksom ett, ett par miljoner och människor som är väldigt investerade i den här franchisen eller den här historien eller vad det må vara då blir det en väldigt svår situation för man, man förväntas ju tillfredsställa dem samtidigt som man vill infoga sig själv men, men det finns en mall man måste följa och ja, det, det är ju upplagt för konflikt Ja, det är upplagt för misslyckande om inte annat också. För ja, det visar ju på att det går snett redan i den initiala processen kring filmproduktionen här. Att, att man får ett projekt i knät som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Och man liksom famlar desperat i mörkret för att få någon sorts fason på det hela istället för att, att låta inspirationen flöda och att man direkt får känslan det här är någonting jag kan göra något av, det här kan översättas till den här typen av film om jag gör så här och låta det hela gå ganska organiskt fram istället för att och verkligen krysta fram någon sorts filmupplevelse mm. bära eller brista bara det det kommer fram det är... Eh... Det är, det är nog lite där skon klämmer i, i många fall också. Att det, är, det är inte fråga om ett passionsprojekt. Det är ingen som riktigt kanske tror på det de håller på med utan det är bara en film som ska göras för att någon vill att det ska göras en film av det hela. Och sen får det ja, bli vad det vill. Man går till lägsta gemensamma nämnare och ja, så blir filmupplevelsen som den blir också. Ja, utan tvekan. Och de enda jag kan komma på som har gjort adaptioner på det här sättet, visserligen inte från spel, men från serietidningar, det är ju Marvel. För är det några som har lyckats att, att göra adaptioner på sina seriefigurer till film så är det ju dem. Marvel Studio mm. har ju spottat ur sig massa av filmer som har blivit älskade och uppskattade och till och med de som har varit utav det sämre slaget de är ju inte usla på något sätt utan de har bara inte varit exakt vad kanske publiken förväntade sig. Och jag tror att mycket av filosofin där det är att de har haft en idé, de har haft en tanke och sedan har de låtit filmskaparen att bidra med Ja, med sin flärd till projektet. Ta James Gunn till exempel och hans tolkningar av Guardians of the Galaxy. Han har ju fått vara med och bestämma saker och ting där så länge han har rört sig inom ramverket för... Ja, vilka figurer som är med och hur de har, vad de har för personlighet, etc. Men där inom har han fått göra vad han vill och slutresultatet har ju blivit... Är väldigt intressant måste jag säga. Nu, nu är jag ju väldigt förtjust i de här filmerna så jag är kanske inte rätt man att, äh, att bedöma på det sättet. Men äh, man, man måste ju ge filmmakaren en, ett visst mått av frihet och det känns ofta i såna här filmatiseringar att ja, spelstudion har suttit och gluttat över axeln och har hela tiden kommit med äh, så kallat äh, ja, kreativ feedback. Eh, ja, det, det sker ju allt som ofta. och det, det kommer man väl aldrig undan i studioproduktioner som eh, de här. Och, ja, Marvel är ju exakt likadana, definitivt. De har ju väldigt mycket de vill ha sagt vad eh, som ska vara med i filmen och eh, där man har möjlighet att jobba lite mer på egen hand och utarbeta någonting som fungerar. Men, till deras fördel så har de ju alltid, åtminstone nästan alltid, kontaktat personer som verkligen vill göra det här. Som har en relation till ursprungsmaterialet mm. och som vet vart de vill ta berättelsen. Och därför har ju slutresultatet blivit av en högre klass också. Och sedan är det ju naturligtvis så också att, att serietidningar är... Lite lättare att översätta till filmformat för det är ju lite samma typ av eh, berättande som sker där i mm. visuell form- och där vi inte har den interaktiva eh, aspekten. Där är filmbranschen fortfarande i, i babystadiet där. De har inte riktigt eh, förstått det här med, med datorspel och tv-spel. Och ärligt namn tror jag inte. Det är kanske allt för många eh, regissörer som har arbetat med sådana projekt tidigare. Som verkligen har spelat ordentligt och, och förstått eh, spelet. Eller... Det centrala i själva berättelsen och översätta. Det finns nog en, en tidsaspekt där innan film- och tv-arbetare är så spelvana att de förstår hur spel är uppbyggda. Och de förstår bättre hur det kan översättas också så jag, jag tror säkert att det kan bli bättre resultat i framtiden men, men just nu så, ja, så, så är man inte riktigt där. Det har inte mognat nu i den här spelaspekten i filmbranschen. Nej, det har den absolut inte. Och ja, vi har fastnat att prata om det här ganska länge nu men vi, vi måste lägga en bra grund innan vi går vidare. För det här är någonting som är extremt relevant för filmadaptioner av dataspel i allmänhet. Men det är väldigt relevant för den här filmen i synnerhet. Här finns... Många brister där man Där man väldigt tydligt har försökt Efterlikna spelen Väldigt, väldigt mycket Men det saknar vissa aspekter Och man försöker fylla i det med andra aspekter Och det blir en, en enda Stor soppa som vi ska försöka Att um, Ja, att rensa och se vad det, vad det egentligen är som har lett till Alla de här problemen, etc, etc Men innan vi gör det Så är det väl på tiden Att vi faktiskt avslöjar vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo du, vi har ju sett på Assassin's Creed från 2016 i regi av Justin Kurzel och med manus av Michael Leslie, Adam Cooper och Bill Collage. Och den här spelserien går ju mer eller mindre ut på att du är en lönnmördare i en viss tidsålder. Du eh, smyger runt, du gör uppdrag. Det finns en, en överhängande historia, det finns ett överhängande mysterium. Du letar efter en relik, men allting är kopplat till något som händer i framtiden hos hust Och... D där finns en intressant dynamik där. Det finns ett intressant koncept som åtminstone jag gillar. Jag gillar den här typen utav, av fantasy och science fiction där man blandar dåtid med nutid och framtid och högteknologi som tillåter att man ser framåt eller bakåt och upp och ner och höger och vänster. Och beroende på vad man slänger in för, för rollfigurer i det och vilka konflikter och liknande så det blir riktigt, riktigt spännande. Jag vet inte riktigt om den här lever upp till riktigt, riktigt spännande. <laughs> eh, nej, så spännande vet rackan om det är. Men eh, eh, du får ju verkligen ditt med om du, du gillar det här med, med resor i tid och rum fram och tillbaka högteknologi kontra eh, historiskt. Eh, Ja, återskrivande. En, en alternativ eh, historia som eh, utspelar sig i den förgångna tiden med lundmördare och hemliga sällskap som slåss mot varandra och fan och hans muster. Det är eh, verkligen sånt man levereras för här och det levereras, eh, ja vad ska jag säga, ganska så... Eh, naivt i, i berättandet man, man går inte riktigt inför och, och beskriva och, och rättfärdiga användandet av teknologin här utan det, det är väldigt vad ska man säga, b-sci-fi över mm. storyn i Assassin's Creed här att vi har uppfunnit en maskin som kan föra någon tillbaka i dess genetiska historia i genernas minnen för att återuppleva leva någon annans eh, liv så som det hände på den tiden och eh, det är ju en eh, ho, en Davis sex som eh, heter Duga här och som ja, inte har någon riktig rim och reson över sig och eh, det, det det känns lite så där men eh, det är ändå lite lite roligt emellanåt när eh, de bara drar till med såna här vilda idéer och inte riktigt struntar i och, och grunda dem i någonting. Det här är verkligheten i filmen nu kör vi vidare på det och ja det har de i alla fall gjort här tycker jag. Jo, det, det är ju det som är det svåra ibland med science fiction för vi har ju science fiction som är väldigt grundad i verkligheten även om de hittar på helt fantastiska saker så, så är oftast de uppfinningarna eller koncepten grundade i, eh, i vetenskap som existerar eller i teorier som håller på att skapas men ibland så tillåter man sig att, att hitta på helt absurda saker och påstå för, för tittaren då, att det här är vår verklighet det här är sanning och det är ju mer kalla vetenskap om man säger så att eh, helt plötsligt så är det möjligt att göra ditt eller att göra datt jag har inget problem med den typen av science fiction, bara den är medveten om att det är, att det är helt absurt, att det är med glimten i ögat och man ska inte ta det hundraprocentigt på allvar, för då, då är det mycket trevlig och intressant science fiction där ute som skulle försvinna omedelbart, men... Jag, jag gillar ju naturligtvis när man grundar det i någonting som känns verkligt. Och jag kan ju inte påstå att konceptet i den här filmen känns särskilt realistiskt. Jag, jag tror att man är, man är väldigt naivt optimistisk om man tror att man skulle kunna få ut någonting sånt här av eh, en modern hjärna. Att man, man kan få ett perfekt avtryck av någons annans minnen och liknande från flera hundra år tillbaka. Men vet du vad? Jag är villig att säga, okej okay, Kalanka-vetenskap... Det här är inte särskilt realistiskt. Men låt oss säga att det är det. Vad gör vi med det här konceptet? Vi är mm. beredda att, att sätta den ologiken åt sidan och ta en titt på. Är det en intressant berättelse kopplad till, till det här konceptet? Och nej, jag, jag skulle nu vilja säga att det här är ett väldigt tamt manus. Och det är nog därför att... Jag kan inte den här spelserien, jag vet inte hur utvecklad historien är i spelen. Men jag vet att historier i dataspel har en tendens att vara lite simplare även om man har en tendens att fylla ut den här och där just därför att där är många olika spelare som ska kunna ta sig igenom ett sånt här spel och då måste det vara lätt att ta till sig. Vissa koncept måste vara enklare. Man kan brodera ut det här och där men i regel så går det att hoppa över den informationen. Jag gör det här, jag ska dit, mitt uppdrag är att göra si och så och så vidare. Det är väldigt rättframt. Problemet är att när du för över en sån historia som är väldigt fram till ett annat medium som en film då blir det väldigt innehållslöst man måste, man måste fylla ut den med mer för att det ska kännas som att det finns någonting av tyngd där problemet är att jag tror att de inte har fyllt ut den här ordentligt det, det känns väldigt blaskigt och väldigt tomt Ja, det, det måste jag hålla mig till punkter pricka om det, det, det, det finns ingen känsla här de har ingen Inget sätt att, att, att sälja in den här världen som verklig för sammanhanget här. allt ifrån den här kalanka vetenskapen du beskriver. Alltså det är ju många filmer som gör på det här viset men som får det att fungera för att det... Det känns verkligt i narrativet de presenterar, i världen som presenteras, att de, de säljer det på ett annat sätt. som man, man, man köper eh, sån här idioti eh, bara för att det, det är en rolig grej eller för att det, det är ett intressant koncept. Eh, här... Jag vet inte om det är för att de har hämtat från spelserien eller för att det är, det är skrivet på egen hand här. Men här känns det som det är en, en, en tonåring som har skrivit en historia för en annan tonåring här och utan att riktigt veta vad de håller på med bara vad kan vara häftigt att slänga in och nu behöver vi göra så här vi behöver en, någon, någon fräsig maguffin för någonting att kämpa för som har, någon, har en mystisk kraft och så bara spinner vidare totalt en total rappakalja som inte lyder, följer någon rim och reson överhuvudtaget. Och där man inte har bemördat sig med att etablera världen, etablera karaktärerna och göra någonting annat. Utan det blir bara yta och då blir det väldigt, väldigt tunt. Och jag är rädd för att det är lite känslan jag har av Assassin's Creed här. Jo, men hela manuset lider av stil över substans. Det är mycket som ska se häftigt ut, det ska låta häftigt, det ska ge tonåringarna som sitter och tittar på dem en, en kick därför att ja, men tonåringar har ingen smak eller de bryr sig inte om djup eller liknande. Det ska bara vara tuffa repliker som sägs av snygga killar till snygga tjejer i häftiga miljöer och så vidare. Och... För all del, det, det är legitimt om det är den inriktningen man vill ha, men då blir ju också... Um Ja, substansen tunn och jag kan inte påstå att Assassin's Creed har särskilt mycket substans. Den hade möjligheten att få om man hade velat läka vidare med konceptet och ge de olika rollfigurerna mer djup och mer komplexitet. Men, men det här är, precis som du säger, det är en tonåringsbild utav vad som är komplext. Det här är en tonåringsbild utav vad som är känslomässig utveckling. Det här är en tonåringsbild vad vad som innebär att. Att upptäcka sig själv Att stå inför någonting som radikalt kan förändra Inte bara ens liv utan ens personlighet och så vidare Det är, det är väldigt fyrkantigt Det är väldigt förutsägbart Och det, det, det är väldigt, väldigt, väldigt lätt smält till, till en nivå där det bara helt försvinner Ja, alltså måttet av engagemang hos mig som tittare, det, det var inte skyhögt här måste jag säga. Det, det fanns ingen, inget direkt att bita sig fast i. Någonting som höll mig kvar eh, som tittare. Någonting som gjorde att jag, jag ville se vart den här historien var på väg. För från första början kändes det ganska uppenbart vart henne... Historien var på väg, vad det var för karaktärer mm. och ja det, det, det var inga överraskningar någonstans och det, såna här mallproduktioner där allting bara följer klyschor och gamla utarbetade stigar det, det lockar mig inte som tittar överhuvudtaget men jag är ju inte heller målgruppen för en film som den här och jag vet att det är folk som tycker att den här filmen är sevärd och att den tillför någonting, att den har mycket action, den har ett högt tempo och där är tillräckligt mycket substans för dem att vilja följa historien framöver så det... Det är kanske inte en film för alla men de som vill ha lite, lite mer djup som vill verkligen sugas in i, i filmen och utforska persongalleriet, känslorna i omlopp, känna att det är någonting som verkligen står på spel, känna att det här är en, en historia av vikt. Då, då blir man nog ganska lätt besviken tror jag. Ja, man, man blir det. Jag, jag förväntade mig faktiskt mer och jag hade hört ganska mycket dåligt om den här filmen. Men jag tänkte att, nej men jag, jag tar den negativa kritiken med, med ett mått salt och, och ger den en ärlig chans. Men, men manuset här, det, det imponerade inte särskilt mycket på mig och... Det är väl egentligen hög tid att vi går vidare och pratar om rollfigurerna här, men, men innan vi gör det så måste vi ta en titt på en, Vad handlar egentligen Assassin's Creed om? Jo, Callum Lynch är en dömd mördare som avrättas för sitt brott. Tror han. Giftinjektionen är emellertid inte dödlig och han vaknar till liv på en förrämmande plats. Kal har förts till företaget Abstergos jättelika komplex där det ämnar att använda sig av honom för att fullborda deras forskning. Absturgo vill eliminera människans våldsamma natur och det enda sättet att göra detta på är att finna Edens äpple, en försvunnen relik som innehåller DNA-koden för människans fria vilja. Äpplet har gömts undan och vaktas av ett uråldrigt samfund som kallar sig för Assassins. Carl är en direkt ättling till en av dessa Assassins vid namn Aguilar och han är den sista levande kopplingen till lönmördarnas brödraskap. Absturgo tänker koppla upp Cal till deras högteknologiska Animus-maskin som kan skapa en regression genom den genetiska minnesbanken för att återuppleva förfäders minnen. Cal kastas med andra ord genom tid och rum till 1400-talet Spanien där han som Aguilar upptar jakten på Edens äpple som hotas ...av brödraskapets ärkefiende, the Knights of the Templar. Och här har vi ett stort problem som vi var inne och nosade lite på- ...när vi pratade om Kalanka-vetenskap. Och det är idén om att man kan kasta in vad som helst i en historia- ...och alla kommer att svälja det. Det funkar inte. Ju större grej du ska försöka få dem att svälja, desto mer normalt måste du göra allt annat. Här har vi Animus-maskinen. Det är den stora saken som vi måste svälja. De kan använda den här för att koppla tillbaka till minnen från flera hundra år tillbaks i tiden, därför att du har en direkt ättling. Vet du vad, det är en stor sak att svälja, men vi är kapabla att göra det. Men det de letar efter är också en relik som är så osannolik och så dum måste jag säga jag vet inte alls om den tolkas på det här sättet i spelserien men här i filmen så säger de inte bara att det här är en relik som potentiellt skulle kunna styra mänskligheten och i fel händer så skulle det innebära katastrof När de går steget längre och säger den innehåller den genetiska koden till människors fria vilja och bara där kände jag nej Nej, nej, nej, nej, nej, nej, Vad håller ni på med? Mm. Vad håller ni på med? Det här, det här är så urbota dumt så det är knappt sant. Även om den här reliken var Guds. För de gör ju en sån här antydan att kanske är det Guds, kanske är det en relik från en, en civilisation som existerade långt innan som var extremt högteknologisk. Vi vet inte. Strunt samma. Att prata om genetik och DNA samtidigt som reliken existerar i 1400-talets Spanien där de inte ens visste vad DNA var. Alltså, det, det är så löjligt allt det här så det, det är helt omöjligt att ta till sig. Och jag har försökt att ignorera den biten genom historien. Att okej, okay, strunta i det här med DNA, strunta i det här med genetisk kod till, till människas fria vilja. De letar efter den här reliken därför att den är farlig- det, det, det räcker, men, men de fortsätter att pressa den här idén hela tiden de tjatade om och om igen jag trodde att det här skulle bli något avslöjande halvvägs genom filmen men de avslöjade ju inom ja, de första 30 minuterna och rakt upp och ner utan krusiduller där också och ja det var inte utan att man, man satt och, och suckade och stöna när den här Maguffin presenterades för oss här. Denna omöjliga relik med ett omöjligt syfte som ska fångas av en nästan lika omöjlig maskin. Eh, det, det blev lite för mycket kaka på kaka på kaka för, eh, mm. för min del här. att Ja... Det, det, det, det går inte att ignorera hur väl man än försöker jag försökte, liksom, du, jag, jag lägger det här till sidan de får ha sin eh, fåniga lilla förklaring på det hela för sig själva jag eh, sätter på mig skygglappar och tänker nej det, det här är något helt annat men inte heller jag kunde riktigt eh, få det att fungera för som du säger de, de tar upp det gång på gång igen i, i olika sammanhang och Ja, det är, det är inte bra gjort. Det är, det är ingenting som på något sätt etableras som godtagbart i, i det här sammanhanget, i den här världen. De, de säljer inte det här konceptet tillräckligt bra. De gör det. De gör det inte på. På rätt sätt med rätt ton, utan det här är med, med största grav allvarliga mm. min som de presenterar den här urbota, dumma och, och löjliga historien egentligen. Och detta ska då ligga till basis för en, en väldigt allvarlig actionfilm med... Ja, subtila undertexter. Att det, det ändå finns en viss tyngd bakom vägen dit. Men när allt som rör sig runt omkring är så fånigt presenterat och genomfört så, så försvinner det hela här. För det, det finns något intressant här, speciellt i... I kampen mellan eh, lönnmördarna och eh, tempelriddarna i den här filmen. Den här eviga kampen mellan de bråda hemliga organisationerna. Där har man ju en film. Mm. Där har man någonting man kan göra någonting av. Någonting som de verkligen etablerar någorlunda. Och, och som känns, ja det, det här är, är kanske inte... Eh, någonting jag, jag skulle tro på men jag är villig att köpa det i det här sammanhanget för eh, den presentation de har, den, den köper jag i alla fall. Men när det gäller det här eh, DNA-tjafset och, och märkliga maskiner som presenteras så känns det bara som de, de bara försöker jävlas med oss tittare och säger <här> vad kan vi komma undan med här egentligen. Jag skulle faktiskt vilja påstå att det finns en grej här som jag verkligen hade uppskattat som drar nytt utav deras befintliga kalanka-vetenskap. Och det är faktiskt Animus-maskinen. För de påpekar ganska snart att den moderna människan som blandas med minnet utav den, den människan som de går tillbaka till mm. det blir ju någonting där där de smälter samman. Han känner ju de tankarna. Han känner ju de rörelserna. Han vet ju hur det tänks, ageras och vad man vill och allting. Det, det represseras ju i den moderna av människans medvetande och där finns mycket intressant som man hade kunnat utforska med hur mycket är man sig själv efter en sådan process och om man gör det flera gånger alltså är du fortfarande du eller är du en blandning av du och den andra och har du uppstått en ny människa det är ett intressant koncept Ja men visst, där hade man kunnat göra någonting med det hela också för att, eh, att arbeta fram någonting nytt. Det väcks någonting inom inombords från en svunnen tid där eh, man har verkligen länkat samman till en förfader- om man absorberar denna personen- och, och skapar en, en ny entitet- som en, en blandning mellan de båda. Och mm. ja, där kan man ju verkligen se det som en språngbräda- till något nytt. och Det hade ju också kanske underlättat lite grann- i filmens struktur gentemot som den är nu. För här så... Hoppar vi ju jämt och ständigt mellan ja, vad som ska vara nutid och dåtid och man försöker ju etablera ja, två parallella tidslinjer här som hela tiden interagerar med varandra och där man ständigt. Kastas från den ena sidohistorien som berättas till den andra och det skapar också en väldig dissonans för mig i strukturen som de har här att man hinner aldrig riktigt eh, sätta sig till ro och acceptera en eh, berättelse innan man bara rycks ur den och, och kastas tillbaka till den andra igen och... Ja, just det ständiga farandet fram och tillbaka, det störde mig väldigt mycket. Det kunde ske i spännande actionsekvenser sekvenser där man helt plötsligt är tillbaka i nutiden igen och man får liksom se Cal- göra de här rörelserna som hans förfader gör samtidigt- och de försöker samklippa. Och istället för att det, det blir en, en spännande action-sekvens- så blir det bara en fråga om, om ryckiga hopp- där man aldrig riktigt får en känsla för det som inträffar- utan det bara blir... Eh, det blir bara dissonans mellan mig och filmen hela tiden- när man inte får chansen och möjligheten och faktiskt se och känna vad som för sig går och det är lite av en, en, en synd som den här filmen begår tycker jag det är en ganska stor synd faktiskt och vi har suttit och pratat om koncept och historia och manus och allting annat här under väldigt lång tid det, det är definitivt tid att vi börjar prata om rollfigurerna här men Tyvärr finns det inte så mycket att prata om egentligen, de, de är papperstunna som nämnt och mm. de, den som är intressantast får vi väl säga det är ju Callum Lynch eller Cal som man kallas som spelas av Michael Fassbender. Och det är ju han vi ska följa här. Vi får en liten, en liten inblick i hans förflutna att han, han har eh, ett sorgligt förflutet och mycket agg och liknande som, eh, som skorkarna drar nytta av Det är så de lockar in honom i eh, att eh, sätta sig i Animus och eh, göra deras vilja till lags och så vidare. Och, här finns intressanta element, de har verkligen byggt upp det för att man ska kunna göra någonting smart och spännande. Men, men med det här väldigt naiva författandet i manuset och den här väldigt, väldigt platta dialogen så... Det, det går ju ingenstans. Färsbänder har ju ingenting att arbeta med när det kommer till den här rollfiguren. Mm. Det lilla som finns det är ju tack vare honom och hans skådespeleri för jag gillar Färsbänder. Jag tycker han är en riktigt bra skådespelare. så han har gjort spännande roller i andra filmer. Här känns han så extremt bortkastad. Ja... Och så har han ändå varit med och producerat filmen här också. Så ja, man undrar vad, vad han tänker egentligen Fastbender och, och vad han tänkte när han, han var på plats här också. För han känns inte direkt underengagerad i sin roll här heller. Det är, han går lite grann på tumgång men vad i hela världen ska han göra när han inte har någonting att arbeta med. Det finns inte tid för att etablera någon form av karaktär här. Utan det, det ska bara vidare till nästa scen, vidare till nästa scen, vidare till nästa scen. De spenderar en del tid i hans barndom så man får se vad han har för bakgrund. Men inte heller där... Låter de det hela sugas in. Utan det är snabba scener som kastas på en, en efter den ena. De har inte känsla nog att, att låta scenerna villa kvar. Och låta känslan sjunka in och, och visa vad det här betyder för Kell. Eh, det, det är bara... Jag klyschor det här det personliga tragedin inträffar, mm. bom de gör inte mer med det för man har sett det här tidigare som känner inte att de behöver förklara det hela vidare vidare till nästa scen, han flyr undan från de som förföljer honom, bum vidare till nästa scen och nu så är vi i framtiden eller i nutiden och han ska avrättas och vi vet inte varför eller vad han håller på med och sedan lär vi inte känna Carl någonting mer. Han är tomt kärl, ja. Det, det kan behövas för oss som tittare att, att krypa in i för att upptäcka filmens historia genom hans ögon. Där vi kan tillskriva våra egenskaper i, i denna rollfiguren. Men det finns ingenting som får mig att vilja göra det överhuvudtaget. För det finns inget... Inget som, som lockar mig dit överhuvudtaget och Cal verkar ju inte vara intresserad av att föra historien framåt heller egentligen. Så det, det hela plötsligt bara stannar upp och, och börjar gå tumgång, ingen... Vet vad som händer. Karl vet inte vad som händer. Han vet inte ens vem han är i stort sett. Han verkar ha förträngt väldigt mycket. Eller så eh, har någonting hänt under tiden. Han eh, var påverkad av den eh, påhittade giftinjektionen. Eller någonting. Men han är, han är bara ett skal när han vaknar upp. Men detta skalet ska ju lyckligtvis fyllas upp av eh, hans förfader till slut. Och ja, där, där är väl lite mer. Eh, Krydda i Aguilar, även om han eh, inte presenteras överhuvudtaget så, eh, så händer det någonting när han är med i alla fall. När eh, Fassbender får lov att spela Kals eh, eh, Brödraskapsmedlemmar. det Det finns någonting som står på spel där i alla fall. Och där börjar filmen så smått att ta fart, och där kan man börja känna lite grann för den här figuren. Men ja, det, det banar mig inte mycket. Jo men Aguilar som, som rollfigur är ju inte särskilt utvecklad heller. Det vi ser av honom det är ju att han är stoisk och att han är kallsinnig och att han har en, en fruktansvärd massa actionsekvenser. Det, det är egentligen genom dem vi lär känna honom och... Det har ju sina fördelar naturligtvis. Det, det gör ju att den tumma kärl får någonting han kan fyllas upp utav och... Tekniskt sett har jag inget problem med att huvudrollen är tum och trött på livet och har ingenting att leva för. Därför att förändringen är ju att han ska uppfyllas av ja, ny mening i och med interaktionen med sin förfader här. Så det hade kunnat vara någonting intressant. Han hade i och med den förändringen han genomgår kunnat hitta en ny mening med livet och så vidare. Men det, de, de gör ingenting med det utan... Mm. Det de, de lägger upp det som det är att Cal lär sig sin förfaders alla tricks och i och med att han rör sig i synk med förfaderns minne så, så lär han sig att träna upp sig och en massa sådant så att han ska kunna vara en, en riktigt bra lönmördare när han kopplas loss från den här maskinen. Det är ju en, en bieffekt av processen kan man säga men... De, de gör ju ingenting med det det, det känns så tunt, så förutsägbart och så ihåligt och ja alltså jag vill ändå säga att Fassbender gör vad han kan det är inte lysande en stor del beror på historien i sig och regin som han får men där är en aspekt som han faktiskt så helt i skuld till själv och det var ingenting som jag la märke till. Men min flickvän är spanskspråkig och hon påpekade omedelbart hans spanska är fruktansvärd. <laughs> Ja, det, men det, det är väl lite grann alltid det som händer när amerikanska produktioner ska försöka plocka in ett främmande språk. Det, det blir sällan felfritt om man säger så, utan det blir knaggligt som heter duga. Men jag är ändå faktiskt imponerad eh, av att de, de valde att använda sig av spanskan i den här filmen. Mm. Det är en ganska stor portion av, eh, av Assassin's Creed som faktiskt är spansktalande och det förvånar mig faktiskt för det kändes som att den här nivån av stor studioproduktion där skulle de satsa att engelska raka vägen igenom för att eh, amerikanerna inte skulle fly eh, ur biosalongerna eh, så eh, det tyckte jag var ett, ett smärre mirakel så en eloge måste jag nästan ge till Assassin's Creed bara för detta faktum att de har vågat eh, låta spanska personer prata spanska det är helt suveränt men sen har vi ju Michael Fassbender som inte är en, en spanjor utan ska, ska försöka låta som en spanjor och jag som inte är helt flytande i spanska om man säger så, det är jag... Ja, jag kunde köpa det i alla fall. Det, det lät lunda i alla fall i, i, i mina öron. Det låter inte rent. Det, det gör det inte. Men ja, han försöker i alla fall. Och ja, jag kan inte fela honom helt och hållet för det. Han borde ha lite längre prep time kanske innan han antar sig an en roll som den här. Men ja, det... Jag, jag kan förstå varför spanskspråkiga eh, personer känner sig eh, lite kluvna till eh, Färsbänders eh, språk i den här filmen. Ja. Jag, jag är ju glad för att de pratar spanska i Spanien. Det känns ju ganska naturligt, eller hur? Men det är ju en amerikansk produktion trots allt. Men ja, alltså det enklaste hade ju varit om de diskret hade dubbat om honom. Att de hade han talandes spanska för att få rätt munrörelser och sen hade någon som, som faktiskt var språkkunnig suttit och spelat in rösten på ett, på ett annat ljudspår och så hade de mixat ihop det där. Det kan göras väldigt snyggt om man vet vad man håller på med men nu, nu tyckte väl Färsbänder att han var duktig nog på spanska och... Och har ju gjort att alla spansktalande där ute har fått kalla kårar när han skulle spela i. Men ja, det, det var ju ett risktagande. Jag, jag tänker inte ge honom någon större känga för det egentligen. Men jag, jag tyckte bara det var så skrattretande när jag fick det påpekat att jag, jag, jag måste ju säga det här. Och <här> förstår det faktiskt. Men ja, det... Det, det är ju kanske det man egentligen har riktigt att, att klaga på när det gäller Fassbender här för han gör ju inte någonting som är egentligen dåligt i sin prestation här annars. Det, det tycker jag ändå att det han tillför det är fullgott och han gör ändå Cal... Bättre än vad han är skriven känns det som i en del aspekter i alla fall. Även om han inte är riktigt engagerad känns det som att han inte har energin på topp så, så är det ändå en, en acceptabel prestation här. Så jag vill inte säga att det är det fråga om något väldigt dåligt skådespeleri utan det, det är bara som personen är skriven här som, som retar mig att man inte har gjort mer vid honom eh, för det, det finns ju potential här, definitivt och, och, och se bara det tyna bort och ersättas av ja, just ingenting det, det, det är en sån missad chans och man blir lite frustrerad Ja, det håller jag med dig om och jag skulle faktiskt vilja påstå att det inte finns några dåliga skådespelarprestationer i den här filmen egentligen. Det finns oengagerat skådespeleri och det finns skådespelare som inte riktigt vet vad de håller på med därför att de har förmodligen fått ganska udda regi och har inte riktigt fått grepp om vad det är för rollfigur de ska spela och liknande vilket gör att Slutresultatet är väldigt generiskt Väldigt tamt och väldigt Beigt Och det är väl det som som kan sänka en film nästan omedelbart. Jag kan acceptera en film med en dålig historia om skådespeleriet det är fantastiskt för då, då är det ju skådespelarna som räddar helheten. Men, men de kan ju inte det här de har ingenting att arbeta med. Jag menar, vi har ju exempelvis Marion Cotillard som spelar Dr. Sofia Rickin här som eh, är den som tar hand om Karl och det är hon som driver det här projektet och Animus är hennes baby kan vi säga och även om det finns andra involverade som styr det här också så är det ju hon som blir ja frontfiguren för kall åtminstone och hon har ju ett visst mått av sympati även om eh, det märks att det är eh, mörkare figurer i skuggorna som styr vad som ska hända och vad de vill ha och så vidare hon, hon är ju en marionett på många sätt och vis och det, det skulle kunna göra ett väldigt intressant skådespeleri för hon är en bra skådespelerska men i den här rollen känns hon platt, tråkig och det enda intrycket jag fick av henne det var att hennes ögon var så, så blanka att jag trodde att hon skulle börja stå och gråta i alla scener hon är med. <laughs> ja hon har i alla fall känsla där så hon alltid är det här steget från att brista ut i gråt det, det förstår jag men det, det är en väldigt tragisk figur på vissa sätt åtminstone och jag tycker att Sofia är är den mest intressanta figuren i den här filmen i –den kluvenhet som uppstår i henne, eh, vad gäller hennes, hennes baby animus– –och eh, förhållandet till Abstergo och hennes pappa, vad det ska leda till– eh, –vad hennes eh, forskning och framsteg kommer att få för konsekvenser– –och hur hon behandlar det hela och bestämmer vad hon ska göra med det. Där, där finns det något faktiskt– och där är jag, måste jag säga, nästan hyfsat nöjd med vad de har presenterat i den här rollfiguren och definitivt hur den framförs också. För det, jag får betydligt mer känsla för, för Sofia. Jag känner med henne och jag är, är någorlunda... Intresserad av att, att, att se var, var hon tar vägen i alla fall. Och det val som hon gör. Det är nästan det enda i den här filmen som inte kändes 100 procent självklar- vilka val hon skulle göra i slutet av filmen när det, det oundvikliga inträffar. Så fanns det den osäkerheten här och den, den höll jag benhårt i. För det, det var det enda jag hade nästan i, i Assassin's Creed. Så, jag, jag måste säga att Marion Cotillard, hon, hon, hon gör det hela bra. Hon tillför lite känsla i den här filmen. Eh, ett visst mått av djup. Och eh, det... Det, det, det var, var verkligen något som jag törstade efter i alla fall. ja Jag förstår vad du menar, men jag, jag fick inte ut så mycket av den här rollfiguren. Jag såg vad, vad det var hans potential här. Och jag såg vad vad Cortilla hade kunnat ha gjort om hon hade fått lite friare tyglar och ett bättre manus. Men jag tyckte att det var väldigt andefattigt och det är inte hennes fel som nämnt, det är det här ja, det riktigt, riktigt taffliga manuset och den riktigt, riktigt tråkiga dialogen där... Det är ingenting att arbeta med, Det är ingenting att riktigt sjunka in i. Det är papperstunt och det kan hon inte rädda. Precis lika lite som Fassbender kan rädda det här. Inte ens Jeremy Irons som är en av mina favoriter när han dyker upp och har sitt kufiska skådespeleri kan rädda den här filmen för det, det är nog den tråkigaste varianten på Jeremy Irons som vi ser i den här filmen. Ja, det, det är bara Jeremy Irons helt enkelt. han är, det känns inte som att han spelar någon direkt rollfigur här. Utan han eh, bara dyker upp framför kameran, levererar lite repliker med sitt stenansikte. Helt utan känsla. Eh, men det är ju lite av eh, vad de är ute efter med, med eh, pappa Rickin här. Men... Eh, Ja, man, man hade ju gärna velat se lite grann av... Eh det mer extravaganta sidorna av Jeremy Irons- när han eh, verkligen tar fart. För då kan det slå gnistor- av eh, rätt sort och av fel sort ibland. Så, mm. så blir det alltid eh, underhållande i alla fall- och, och relevant på något sätt förhoppningsvis. Och ja, det, det, det får man inte här- men man får ju ingenting eh, dåligt- i Jeremy Irons eh, prestationer här heller- utan man har det här- den här patriarken som styr och ställer saker eh, bortom dotterns medvetande och det ja det, det, det är ändå godtagbart tycker jag. Ja, det är ju inte uselt, men det, det är bara så blekt och tandlöst. Det händer ju ingenting med den här rollfiguren som du inte har förutsett redan på förhand. Det, det är likadant med alla rollfigurerna här faktiskt. Du kan gissa vad som kommer att hända de närmsta tio minuterna där du sitter och tittar just hur de agerar och vad de säger. För den här filmen är så fruktansvärt generisk när det gäller sina rollfigurer att de... De, de har ju snutt dem överallt ifrån i filmhistorien. Här är ju inget nytt alls och det, det är väl den största synden på många sätt och vis som den här filmen gör. Jag hade kunnat acceptera den om den hade lite flärd och glimt i ögat. Men de försöker vara seriösa och när man har en, en sådan kalankavetenskap staplad på det här sättet så ska man kanske tillåta sig att blinka lite. Ja, eller vissa, ja, någon form av flärd i alla fall. Ja, det är tungan rätt i mun. Det, det gäller att ha i sådana här eh, sammanhang. Och, ja, där jag, jag saknar väldigt mycket på, på skådespelarfronten- eh, eller rollpersonfronten eh, i alla fall. Där, det är väldigt, väldigt platt här- men det, det matchar ju åtminstone manuset. Så eh, där, där går det ju hand i hand- men det är, det är inte mycket där som är, är, är godtagbart egentligen sättet som den här strukturen har fått sin form. Det är, det är ogenomtänkt, det är dåligt genomfört och ja, det, det, det leder inte till mer smak direkt. Och något som också är fruktansvärt platt och tråkigt i den här filmen måste jag säga är det visuella för de försöker sig på att göra en hel del med kameraarbete, vinklar, miljöer och digitalt efterarbete i den här filmen som kunde ha varit extremt imponerande faktiskt om det hade gjorts på rätt sätt. Men här har man samma mentalitet när det gäller att det ska se häftigt ut. Och det gör att det är, det är stora bombastiska svepande vinklar och liknande som sedan kastas in i pågående konfrontationer och liknande. Och hade de gjort det första gången vi kastat tillbaka i det förflutna så hade jag tyckt att det var läckert. Men vi gör det varje gång och det kändes som att är det verkligen så här du upplever det när du går in i den här maskinen? Ser du det inte från din förfader? Eller ser du hur du flyger fram till din förfader och flyger in i honom? Det, det, det känns väldigt konstigt här. Det är en dissonans mellan språket som är i bilden och språket som är i dialogen och språket som är i ja, manuset helt enkelt. De mm. pratar inte riktigt med varandra. Den ena försöker överträffa den andra men ingen av dem har... Egentligen en jättebra idé. Nej det, det är ingenting som riktigt fungerar där. Jag blev också irriterad på de här svepande kamerarörelserna som verkligen ska etablera för tittarna. Om du inte har fattat det så är vi tillbaka i dåtiden nu. Och vi ska dyka ner i Michael Fassbenders andra roll här nu. Bara så att du är medveten om det så sker det nu. Eh... Det är lite den känslan jag får här. För det, det är ju väldigt tråkiga etableringsrörelser de gör här med, med kameran. Det är angefattigt och det är egentligen utan någon, någon mening utöver det här verkligen hamna in tid och rum hos tittarna så. Alltså rent estetiskt eller i berättarmässigt så, så tillför det inte ett skvätt. Det är bara distraherande. Det skär speltid. Det drar ner tempot i filmen. Det, det bara har nackdelar och inga fördelar med de ständiga eh, luftbilderna de har. Mm. Med, med fågeln som eh, alltid ackompanjerar där också. Det... Jag kan förstå lite vart de är på väg alltså, men genomförandet där är, är horribelt, det, det måste jag säga. Men eh, lika horribelt tycker jag inte att resten av det visuella är i Assassin's Creed för... Det är inte en, en ful film i mina ögon. De har eh, arbetat mycket på det visuella och mycket av det fungerar tycker jag. Eh, de har en väldigt skiftande färgskala mellan nu till och då till. Det kan jag förstå. Det är lite överdrivet måste jag säga, men det jag vill ju acceptera. Det är inte fråga om några. Väldigt eh, nyskapande kameravinklar eller något sådant. De, de gör ganska taffliga eh, inramningar vid en del tillfällen men annars så tycker jag att kamerarbetet är eh, standard. Och det är väl mycket av det jag skulle vilja säga är resten av det visuella också. Det är standard, det är acceptabelt, det är, är godtagbart. Eh, kostumeringen tycker jag fungerar. Ljussättning, miljöer har de lyckats finna. Eh, där är imponerande parkourscener som jag tyckte var... Eh, bland det bästa rent visuellt i eh, hur de har återskapat den delen av spelet där, där hinner man lite grann känna eh, tempo fara, action att eh, nu, nu är vi på gång någonstans innan vi börjar eh, hoppa fram och tillbaka tidsmässigt och, och få hela det eh, det flytet i, i actionscenarna och helt försvinna också så eh, det, det, finns det positiva aspekter i det visuella genomförandet här det, det måste jag ändå säga det är väl väldigt generiskt, det är det som är problemet. Och där de försöker att vara extravaganta, då handlar det mer om att försöka imitera dataspelsgrafik. De här svepande rörelserna och många av vinklarna som man ser under actionsekvenser och liknande, de känns väldigt tv-spel för mig. Och tekniskt sett så är det inget fel i det, men man gör det övertydligt att se du, vi har, vi har baserat det här på formspråket från ett tv-spel. Det ser du? Ser du? Och sådant skrivande på näsan kan göra mig frustrerad och irriterad. Jag, jag njuter inte av det jag ser. Och det är där jag menar med att visionen inte riktigt finns på plats. Här har säkert Ubisoft varit inne och sagt Åh, oh, vi har svepande scener här och vi gör så här och vi lägger upp våra filmklipp under spelets gång på det här sättet. Det är nog någonting ni bör ha i åtanke Hust Hust harkel, harkel. Och... Istället för att regissören har fått göra någonting så som han eller hon vill så har man blandat lite vad han tycker, vad studion tycker, vad spelstudion tycker och så blir det en enda soppa som, som inte säger någonting. Är det uselt? Nej. Men det är inte särskilt imponerande heller. Och när det gäller färgskalan i det förflutna måste jag säga att jag, jag blev väldigt frustrerad att allt är rött och brunt för det, det känns... Det känns som att man inte riktigt ser Vad det är man tittar på egentligen Många av figurerna försvinner in i varandra Och det är de som, som har kläder Som står ut som, som faktiskt står ut Och det gör att Ja, i mina ögon så ser en stor del av den här filmen ut som en enda stor brun massa som jag försöker urskilja om det är folk, byggnader eller dimma eller vad tusan det är. Och det är ett problem. Men kostymeringen, den är fin. Den, den ser bra ut och jag misstänker att den är väldigt tidstypisk också. Och de har hittat spännande inspelningsplatser och liknande. Det, det är bara synd att man, man ser väldigt lite ut av den. Ja, mycket försvinner i... Eh i smutsen och dammet i, i de, de förflutna bilderna där som ja, det, det som sagt det, det går till överdrifter där. De vill ju ställa det i så stark kontrast som möjligt till det här det här sterila vi får uppleva hos Abstergo-komplexet där som de verkligen går överstyr med och verkligen får se ut som ett sjukhusmiljö nästan och kostymeringen lika så väldigt strikt enfärgad, kall och sedan kommer det, det här jordiga, det, det röda, det, det färggranna men smutsiga i det förflutna och... Ja, det, det blir allt för mycket här. De hade kunnat tona ner det hela och få eh, samma resultat i stort sett. Men eh, ja, jag personligen tycker om när, när bilderna blir lite smutsiga. Så jag var inte lika störd över eh, brunfiltret i, i det förflutna faktiskt. Nej, jag kan se varför vissa kan uppskatta det. Men för mig blev det för mycket. Och ja. För mycket är väl ett bra sätt att beskriva soundtracket här därför oj oj oj vad, vad tänkte de egentligen när de gjorde det här alltså. Vi kan väl säga att musiken som ska ligga lite som, som bakgrund, den är inte usel, den, den känns väldigt atmosfärisk och liknande. Ingenting som sticker ut på ett positivt sätt, men, men definitivt inget som sticker ut på ett negativt sätt. Problemet är den moderna musiken som vi ser till bilder från det förflutna som känns bara så fruktansvärt fel och helt tondövt. Ja, det, det, det skapar inte en eh, direkt fusion med, med resten av filmen kanske. Det, det är mer en irritationsfaktor eller någonting annat med, med musiken här. Men eh, ja, det fanns eh, ett par scener där jag inte riktigt var lade märke till musiken som spelade så jag fick lyssna lite extra. Och det är ett bra tecken däremot. Men de scenerna är det långt, långt, långt emellan. För här går man verkligen och, och kastar in opassande musik vid helt fel tillfälle här. Så att det, det bara blir öronsprängande. Som, ja, nästan för, för publiken bort från filmen bara där. Det, nej, det fungerar. Inte riktigt väl tillsammans med, med det visuella vi får se här och nej där, där behövde man definitivt tänka om definitivt ja. Ja men här är det också så tydligt att man har tänkt att det ska vara häftigt. Att mm, mm. ungdomar gillar den här typen av musik så vi slänger in det i filmen. Struntsamma att det inte funkar, det är ju häftigt. Slutresultatet är inte häftigt, det kan jag garantera dig. Men ähm, mm. intressant är väl det snällaste sättet vi kan beskriva det. <laughs> ja, det är, jag vet inte om man skulle säga intressant men eh, påtagligt är det i alla fall. Påtagligt är det sannoliken och vi ja, skulle säkert kunna gå in mer i detalj i hur action är upplagd och klippning och allt möjligt annat men jag, jag kan bara säga att det, där det funkar så är det okej, okay, där det inte funkar är det övertydligt och ja oh, jag vill bara stiga ifrån den här filmen nu så vad säger du, är det inte dags att vi slutsummerar den här rullen? Mm, det kan vara på sin plats kanske och försöka samla tankarna här lite grann och, och ja vad ska man säga om Assassin's Creed det är egentligen inte en, en, en väldigt dålig film det finns en del i produktionen här som, som är av eh, relativt hög klass och man kan trots allt följa med i handlingen som presenteras här eh, i jämförelse med, med andra spelfilmatiseringar så har man väl ändå lyckats hyfsat bra med Assassin's Creed. Och ja, har man inte spelat spelen så står ju filmen ganska väl på egna ben. Jag kunde åtminstone förstå vad det hela handlar om och, och vad det hela var på väg. Men ja, den här filmen har också en, en, en del problem- Assassin's Creed den, den hoppar fram och tillbaka mellan nutid och dåtid mellan två olika grenar av storyn som man försöker parallell berätta och det ständiga hoppen det, det skapar en hel del dissonans och man får som resultat svårt att riktigt sjunka in i handlingen för man dricks ständigt ur den för att placera sig i den andra grenen av berättelsen och Ja, ett annat problem är att man, man inte riktigt engagerar sig i att etablera ja, världen eller ja, de rivaliserande organisationerna och deras ideologier, och inte heller karaktärerna får man lära känna ordentligt, vilket resulterar i ja det är bara en platt och ganska ointressant film. Vi har två brödrarskap här som båda huserar i det gråa spektrat av moralskalan. Deras motivation och budskap är dåligt definierade och ibland känns det som ja vi får veta motstridiga fakta till det som berättas tidigare. Det, det finns heller inte någon, någon bra rollfigur som man riktigt kan engagera sig i och som... ...man överhuvudtaget bryr sig om. Det saknas personlighet, det saknas känslor... ...det saknas djup här. Och, och även i ett action-äventyr som Assassin's Creed... ...behövs det en liten smula av detta... ...för att skapa en, en karismatisk karaktär... ...som man vill följa till resans slut. Och därför faller Assassin's Creed platt för min del. Det, det är en lagom snygg film... Det är inget utöver det vanliga. Det är en hyfsat välskådespelad film. Men logiken och ett starkt berättande, det saknas helt här. Man försöker på något märkligt sätt göra både för mycket och för lite på samma gång. För lite i fråga om etablering och karaktärsutveckling. För mycket i fråga om vad storyn vill innesluta- Assassin's Creed's hopp mellan tid och rum kan passa sig bättre i spelformat där man har betydligt mer tid på sig att etablera sidhistorierna och få allt att, att binda samman på ett hyfsat sätt. Som en lång film blir det bara rörigt och motarbetande för man, man tillåts inte att lära känna platserna och det, det känns... Ja, då känns det denna analkande hotet eh, och, och vad det har för betydelse. Ja, det, det blir ju helt eh, meningslöst egentligen. Assassin's Creed är en film som inte har tid med att vara en komplett filmupplevelse. För den är, den är fullt upptagen med att försöka återskapa spelet. Och det är där som Assassin's Creed faller. Ja, att Assassin's Creed som film faller, det är övertydligt tycker jag. För ingenting fungerar riktigt ordentligt här. Ska jag vara generös kan jag säga att det är en generisk actionfilm med science fiction-element. Den har vissa koncept som är intressanta. Den har vissa element som skulle kunna vara riktigt spännande. Men överlag så är den väldigt... Meh. Den lever inte upp till det arvet som den har för jag kan inte tänka mig att spelserien är så här platt. Jag har vissa förbehållningar mot Ubisoft och jag misstänker att vissa element i spelserien är eh, tveksamma. Men generellt så tror jag inte att en spelserie hade fått så mycket popularitet om den var usel. Tvärtom, jag tror att det finns en riktigt bra historia där som spelarna har resonerat med. Och det är därför som den här filmen har dykt upp för att eh, ta det här vidare till ett nytt medium. Tyvärr är historien papperstunn Tyvärr är skådespeleriet Ja, det är inte lysande Men det är inte bra eller uselt heller Det, det är med. Det bara är där och det beror på den, den trista historien och den taffliga dialogen. Och det visuella är bara där för att se häftigt ut. Man drar inte nytta ut av det och man är lite för um, lekfull med kameran kan vi säga. Man försöker återskapa spelet på helt fel sätt. Och även om jag kan förstå idén med att ge vinkningar till publiken där så... Ja, så tror jag att det är ett dåligt val helt enkelt. Assassin's Creed som film är väl ett av de bästa försöken till att göra en adaption på en spelserie till en film. Men det betyder inte att det är en bra film tyvärr. Den är trött, den är tråkig, den är generisk och den är ovanligt ointressant måste jag säga. Man måste nog vara ett stort fan för att kunna uppskatta det som finns här men samtidigt har man tagit sig ganska stora friheter känns det som för att jag lyckas reducera materialet från spel som är runt 20 timmar långa till, till två timmar speltid istället. Så det, det känns som att det är mycket dissonans här det hade nog behövts bearbetats mycket till innan de hade gjort en färdig film som den är så är den med. Den hade fungerat att få driva en regning söndag, men, men mycket mer än det kan jag inte påstå om den. Jag jag kan inte rekommendera den direkt. Nej, återigen så havererar en spelfilmatisering och Ja, vi får fortsätta och vänta på eh, vår frälsare som kan eh, göra en, en bra adaption av ett spel som verkligen kan stå och berätta det centrala i spelet utan att försöka replicera gameplay. Ja... Men vi har väntat länge nog på en sådan filmatisering och vi har inte sett någon ännu så jag, jag börjar tappa hoppet för att det ska fungera men, men vem vet rätt film med rätt regissör och rätt manusförfattare vem vet det, det, det kan ju fortfarande hända. Men nu lämnar vi dataspel och ser till det psykologiska istället. För nästa vecka ska vi ta oss an en film där eh, psyket har en väldigt relevant roll och där splittring kan bli eh, ja det kan bli riktigt riktigt farligt. Oh, ja, både för eh personen själv och för personerna i dess omgivning. Ja, hjärnan kan verkligen ställa till det för folk. Och ja, hjärnspöken det är bland det farligaste som finns ibland. För det är inte alltid man är medveten om vad det är för griller man har i huvudet egentligen. Och så är det en fråga om vad som är verklighet och fantasi också. För de två... De kan ju läcka in i varandra beroende på vem det är det gäller. Och när sådana saker händer så, så kan det ju ta svängningar man inte riktigt hade väntat sig. Och i det ligger ju mycket spänning, mycket obehag och mycket rys. Från en regissör som har blivit väldigt ökänd men det här är kanske hans eh, väg tillbaka till den goda sidan. Ja, att den här regissören fortfarande får lov att, att agera i Hollywood är... Ja, bara det. En, en, en smula förvånande kanske med tanke på de kalkoner som han har kastat ur sig på sistone. Men ja, han har ju ändå annorlunda idéer. Det, det kan man ju inte annat än att, att säga och... Det är väl kanske på grund av dem som han får lov att, att försöka med någonting nytt. Och att försöka två sitt rykte lite grann. Och här vet rackaren vad det ska bära. Om det ska bli en av hans moderna klassiker som man har producerat tidigare. Eller om det ska bli ett nytt bottennapp här. Det, det brukar... Pendla mellan högt och lågt med, med den här killen så jag känner mig lite kluven. Jag, jag är själv väldigt optimistisk till det här. Jag har, en, jag har en positiv vib men sen vet jag inte om det är positivt tänkande eller att jag är överdrivet generös mot den här kan. Men det är någonting med det här konceptet som, som kittlar mig på rätt sätt och, och jag hoppas att den här uh, positiva inställningen kommer att, uh, komma att bära frukt. Ja det, det är skönt att höra att du inte har gett upp hoppet nu Danny. att du, du fortsätter att, att kämpa och att se det goda i folk för ja, när mörkret väl sveper in över hjärnan så kan man bli som en helt annan människa. Ja, det är så sant som det är sagt. Men eh, vi får försöka hålla rösterna i bakhuvudet tysta ett tag till och göra oss redo för det vi har framför oss. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.